Jag ser, <går> Hur talar man det så jävla dåligt så det är det intressant, jag kör om det där Nej, vi, vi kör, vi kör, vi kör Och välkomna till ett nytt efterlängtat avsnitt eh, Även försenat också, men om man väntar på något gott så väntar man på något jävligt gott Och det har ju vi gjort för Emilio har köpt en ny mic, Emilio är med oss Hej, jag är här med bättre ljudnivåer än förra gången Och låter helt crisp and clean, det är helt sjukt Och så, om, om, om. just uh. oh. <går> Tjena <laughs> inte lika krisp, men jävligt clean det, det, Milo, du, nu när du köpt den här mickey du, du får ju fan hålla käften liksom Du, du överröstade oss med din clean Jag har ju clean. sänkt den här jävla nivån så jävla hårt Men ni som klagar på att jag lät dåligt Och nu har jag, jag, jag bad jag alla som ville att jag skulle köpa en ny mic Och dra ett helvete i förra avsnittet Och nu har jag ju fått den Och nu, nu kan ni inte klaga på att det låter dåligt längre Nu får jag klaga på er Hörrni grabbar, för, förlåt att jag, jag Fortsätt prata, G grejen är Jag har haft dålig mage för fyra dagar här och nu har jag drickat här Och nu, nu kommer det ut en pajskor. Jag måste gå på toa. Förlåt. Nej, fortsätt. Kör. kör, kör. Okay. Det är sånt här som händer i direktsändning. Ja, fast det är ju inte direktsändning. Men vi kommer inte kliva just... bort det Men det är skitsamma. Det är äh, bokstavligt talat. <laughs> no pun intended. Men det är sånt som händer när man känner Tommy. Och det är bara det är bara att gilla det. Mm. Eller vad säger du, Niklas? Du har jag känt honom hur länge som helst. Ja, och jag har ju känt till hans känsliga maget här också. Vi, <laughs> Den vi, brukar kom, vara ett problem. Vi kommer att prata kanske lite om vår resa till Seoul, Sydkorea. Men jag kan ju säga att jag delade rum, delade till och med säng med Tommy. Och Aj. fick stå ut med en hel del blåsväder, om man säger. <laughs> <laughs> inte lugnt. Men Hela, jag, jag, jag har inte känt dem så jävla länge. Men um, en, en fyra, fem år nu. I alla fall, shit, det vi mycket längre än jag trodde. Men det, det, det, det är ju så här direkt... Så första gången man var hemma och så, vi började ju plugga tillsammans i Japan. Och så är det så här, bara, ska vi inte hänga lite? Jo, men det kan vi göra. Du, du, du har schägg. Eh, och så kommer man hem till honom. Och så kommer man in, och så står han där i mjukisbyxor i köket, kliar sig i röven, fiser. Eh, <laughs> liksom Och bara välkommen hit, Och man bara tack. Vissa skulle väl säga att det är skärmigt och vissa skulle säga att det är grisaktigt beteende. Men eh, jag vet inte, till en viss grad kan det vara Som En Sänk... charmig gris. Ja. Fast i slutändan kan det bli rätt sjukt. <laughs> ja men alltså det grejen är. Alltså, det, det är bara så såhär. Man vänjer sig. Uh. Men och sen tänker man så här, bara, Varför i helvete har jag vant mig vid det här? Varför sa jag inte bara liksom. Nej men nu får man vara nog. Alltså det är så här, Vill skulle man jag sagt vara vant i det här? <laughs> ja, du skulle satt ner foten tidigare. Nu finns det liksom ingen återvändo. Killen, killen liksom. Han, han blinkar inte ens när man måste skita. I, alltså under podcast i Det är inte så Ja men okej. Jag har precis sagt hej. Vi skulle lika gärna kunna klippa här och så, och så kör vi bara inledningen igen när jag kommer tillbaka. Men det är nej, jag ska skita och jag säger det till alla och nu får ni hålla det här medan jag är och skiter. Ja. Grejen är, nu har jag ju sagt åt till massa folk på jobbet om den här podcasten och de kommer ju säkert lyssna på det här som första avsnittet. Mm. Lite problematiskt kanske. Det är inte riktigt den här bilden. Okej, okay, till alla som lyssnar först. Vi är lite mer. Jag tänker säga att vi är mycket pro mer professionella. Så här, men vi är lite mer professionella än. Det, det, här, det, här, är en det här är ett låg lågvattenmärke även för oss. Ja, men det kan man säga. Det, det måste man ändå erkänna. Det här är ett lågvattenmärke även för oss. Ni får ta det här för vad det är. Och jag ber om ursäkt för Tommys agerande. Samtidigt så tror jag ändå att folk uppskattar lite den här titeln in bakom kulisserna hur det egentligen går till när vi spelar in. <laughs> Jag har ju aldrig sett äh, typ äh, fil på Fredrik podcast om de så sagt nu, nu bryter vi för nu måste Filip Hammar gå och Nej, mm. ja, det är upp till oss att bryta. Den här mycket. ärligheten är ju det som gör oss till oss. Ja, ja, men visst. Det kan ingen ta ifrån oss. Nej, hur mycket vi än ber dem. <laughs> ja, men vi, nu måste vi nog släppa det här. tror jag. Ja, men, okay. Emil, Emilio, vad har du haft för dig medan jag och Tommy har varit bortresta? Jag har suttit och väntat. På att ni ska komma tillbaka Jag har suttit och kollat på bilder på god mat Som ni har lagt upp på internet Och bara suttit och skakat av ilska i min, i min säng här ehm, Och det, det har varit hemskt alltså. Jag har varit så jävla sjuk på er ehm, Sen har jag inte gjort så mycket Jag har sagt jag ja, Nej Jag har bara suttit och varit sjuk. Det är väl typ det jag har gjort Back in brown Perfekt Du skulle precis gå in på er Korea Och då kommer du i perfekt i tid Hur var det? Jag vet inte, jag, jag är nog, jag är, det är tredje gången jag har varit i Korea just nu, i Seoul. Och jag älskar det bara mer och mer, känns det som. Eh, Niklas däremot är det första gången, det här är ju oskulden. Som togs, kan man säga. Ja, det Mer än ja. eh. ja, så som bara togs. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, jo, men man säga så här, det var, en väldigt, det var en kort resa på en vecka, men väldigt intensiv. Och jag tycker vi hann med väldigt mycket. Ehm... Um, Tokyo har varit i förut och jag tyckte det fanns ganska många likheter men ändå rätt mycket skillnader. Framförallt att var det var så jävligt billigt i Korea så att vi kunde verkligen ja, gå loss. Men det som är så. grejen är om man gillar att, eh, att sitta och käka, god mat och mycket mat. Om man gillar att dricka medan att man gör det och bara sitta och snacka med polare, då är Korea världens fucking jävla bästa land. Mm. ja Men jag känner att man, man, man måste ju kunna språket Eller ha någon som guidar runt den Om man är helt vilsen Det är jävligt då. svårt om du inte kan koreanska och inte har någon med dig Eller ha eh. någon med dig, verkligen Så ja. det är det man rekommenderar Jag hade en, vän, jag hade en vän, han hade <laughs> vän Men han åkte dit helt själv Och var svinpeppad Men kom hem jättebesviken Han hade ju ingen där och var helt själv där Han hade ju svinproblem, kunde inte språket heller så... Koreaner är fan jävligt läskiga också Så man vågar ju inte vara så här. Nej men grejen är, Korea har sånt jävla tempo, det, det är det jag älskar med Korea, det är ju en sån jävla service, det är ju, du, du hinner ju bara gå in på en restaurang så får du massor av metalliker liksom framåt slängda liksom framför ögonen på dig liksom, med mat på. Folk, vi, vi skiter liksom. om du har beställt eller inte, här har du lite. Nej men de har ju en grej som heter, eftersom det är så hård konkurrens på alla matställen i Korea, <hör> som de har liksom distrikt som kan vara över en kilometer lång med bara liksom... Mat, mat, mat, matsamgapsal eller kyckling eller någonting sånt där. Så måste de ju konkurrera de andra ställena med att ha, som de säger, liksom service. Och det betyder att om du beställer in åtta kycklingklubbar så får du liksom fyra extra och kanske en gratisås. Liksom. Och säger de, ja ah, men det är service för att du vill se jävla asom. Du får, känner man sig sjukt asom. Man får ju jävla bort. mycket grejer i Korea gratis. Det är underbart. Ja men precis, men det är samma sak med dricka också. Typ. Ja men du sex öl, ja då kan äh, någon flaska till och haka på liksom sånt där. Det är underbart. Alltså, det känns ju jävligt eh, alltså, trevligt. Det känns som att alla liksom vill passa upp på en. Och man känner sig verkligen uppskattad som kund. Sen inte som att det är bara för att de vill ha din business. Det är inte att de, de är snälla. Men det är skönt, det är skönt. Man får ju aldrig... Ja, det är inte geket, okej det fattar vi också. Man är inte helt dum i huvudet. Nej men det är så här det, man känner sig så bara oh, shit fan. Vi, vi är kompisar som bara nej men äh, spelar roll. Jag får en gratis öl. Dock vet ju att Niklas är extremt jävla kräsen med maten. Och när han kommer till ett östasiatiskt land... Där det bjuds på saker som inte ens finns, istället finns, finns det väl någonstans, men det, det. Fan, finns det, det finns för fan inga jävla koreanska ställen här. Finns det det där Kim Kim Pan finns, vid Byrgladsgatan? Äh, halvgrejer. Jag, jag fick ett, ett, ett paniksamtal från Niklas när han bara skriker, jag, jag har käkat kycklingfötter. Niklas, och och det det. kan du berätta om den upplevelsen? Det var ingen angenäm upplevelse direkt. Jag trodde att det var någon typ av friterat snacks bara. Och alla vid bordet sa, det här ska du testa, det här kommer du tycka är skitkott. Så stoppar jag i munnen, känner att konsistensen inte är helt nice. Och så får jag höra att det är då kycklingfötter. Hade det, det, det, varit, mer smakad... okay. hade det varit mer okej okay om du inte visste att det var kycklingfötter efteråt? Medan stodde i munnen. Uh, tveksamt, jag tyckte att det, det smakade väldigt skumt och framförallt den här konsistensen det här bråsket som knaprar till. Det är inte trevligt tycker jag. Men vad var din favoritmaträtt är om du säger Sara? Jag gillar ju den här ni får hjälpa mig med namnet, men när man har en, en, en sorts grill på bordet och sitter och slänger på köttbitar och så och sen lägger i stora salladsblad. Samgyupsall möjligtvis? Ja, tror jag. Precis. Och även bibimbap tycker jag är riktigt nice. Mycket starka såser och sånt där. Som jag uppskattar. Mm. Härligt. Ja, Låter ja. som att har haft jävligt kul i alla fall. Mm. Vi, vi äh, spottade några ställen också. Vi har ju äh, den här skräckfilmen The Host. Eller skräckfilm, Monsterfilm kanske man ska säga det. Mm. Det här monstret som bor äh, under bron. Av, vad heter han? Kim jung Ho heter han väl? Åh, John... Fan, Bayo. Ah, fitt, röven, vad heter han nu igen? Okay. <laughs> Skit i samma. Mm. Hans jävla monsterfilms Jumbo. Inte det, Donna Jo, Donna är med. Precis. Men vad heter regissören Jamme? Det är han som har gjort Memories of Murder och alla de där. Och ska göra den här filmen när de åker på tåg nu. Snowpiercer. Vad heter han? Vad är John H. heter. Så heter han. Den bron åkte vi förbi lite snabbt. Och en av de där gatorna. Där eh, han i Oldboy, Song Kang ha heter väl. Nej, det typ fann fan den andra snubben. Skit tillsammans. Ibland är fan ihop med av jävla koreaner. <laughs> Springer upp för en, en brant gata och letar efter de här dumplingsarna. Var de säljer dem. Mm. Men det är inte Starstruck. Ja, du kommer inte att ihåg det. Nej. Det resan. minns jag inte. Nej. Ja, ja, skitsamma. Välkomna tillbaka. Tack. Mm. Tack. Eh, dock eh, förra gången så efterlyste vi vi vill bara lite prata om lite så här, om eh, nutida stjärnor som verkligen är filmstjärnor definition inte definition men vem vad är det för kvinnlig eller manlig skådespelare idag som definierar eh, vi vi jämförde lite med sådana här Clark Gable och han eh, Humphrey Bogart och ja, Humphrey Ingrid Bergman och sånt där så alltså så här, att Vi vad har vi idag för Starlets? Och då fick vi ett mer. Vi fick ett mer. <laughs> eh, från eh, vår käre eminenta lyssnare Carl Sandell. Vill du läsa upp det då Milo? en anonyma Carl Sandell. Ja, eh, ja jag, jag ser det. Jag, jag har det här framför mig. Eh, för det första vill han försvara sin lista som... Eh, Om du pissar ner på. <laughs> Ja, Niklas sa ju förstås också innan programmet om man har med Killing the så får hon skylla sig själv. Jag, ty jag tycker ni båda är vidre. Ja, okej okay då. Äh, fan... Jag har inte sida, Kalle. Nej, skit samma. Eh, sen på den här Starlet-grejen så kissar han ner Tommys Nommi Watts Wats. Eh, innan så här arkali-grej. Eh, och. Eh... <laughs> men sen säger han. Eh... Fan, vad skriver han? Om Nomi Watts han säger att han inte tycker hon har någon stjärnglans. Han jämför henne med någon, så här, någon konstig svamp. Men att han är förtrollad av hennes skådespeleri. Men det var inte det vi letade efter. Och sen säger han stjärnor som sticker ut. Han säger att det är svårt att hitta folk som kanske kommer sticka ut om 50 år. Precis som vi pratar om Clark Cable och Ingmar Bergman och så här. Men han nämner att stora stjärnor idag, som han nämner utstrålningen för tillfället. Så säger om Brad Pitt och Tom Cruise um, Det är också så här skitnamn Alltså förlåt Carl, jag, jag menar inte att attackera på dig eh, personligen Om bara allting du skickar in Men det var inte det jag menade För att varken Tom Cruise eller Brad Pitt Känns som att de är kända för någonting annat Än att de är liksom snygga um, jag, jag tror ingen När man tänker Brad Pitt Så är det väl ingen som säger Åh vilken bra skådespelare, eller? Jo Gör vi det? Han har gjort bra roller. Ja, han har gjort bra roller, men jag, jag tänker inte... Det är, så det är att... därför de är så jävla kända Brad Pitt och Tom Cruise. För de, är ju, de ser ju både bra ut, väldigt bra ut och är duktiga skådespelare tycker jag. Men samtidigt så är det så här. När man kollar på eh, det som gjorde till exempel Clark Gable och, och, och Humphrey Bogart så tuffar ju att alltså alla vill ju vara dem. Är det någon som vill vara Tom Cruise? Jag skulle vilja vara Tom Cruise... Cocktail, tänkte jag säga. <laughs> Nej, men då? När jag var liten så tokdiggade jag toppen och tyckte att den var Jo, smid, jo, jo, jo, jo. Men, men alltså grejen... Då ville är... jag vara väl Kilmer och Tom Cruise. Ja, men jag, de... jag ville att Niklas skulle vara väl Kilmer. Jag var så besviken varje gång jag kom hem till Niklas. och möter en fräkning kille med glasögon och så tittar ner på mig själv och ser så här lömpfet ut. <laughs> In ingenting finns där. <laughs> No offense Niklas men Men, ja, ja. men grejen är ju så här. Alltså Humphrey Bogartson, de är ju coola offscreen också um, Tom Cruise Offscreen är ju bara ja, Labil Men vad fan, var inte Humphrey Bogart kvinnomossandlare Det är inte det vi pratar ja, om Ja men det, det är en annan tid Tommy <laughs> <laughs> Men hur som helst har jag tänkt på det här eh, Sen vi släppte den här diskussionen senast Jag kom faktiskt på en som okay. jag älskar. En kvinnlig skådespelare som är svinbra. Och jag tycker hon har levererat väldigt bra. Scarlett Johansson. Mm. Mm. Jag tycker hon, hon har varit med. Alltså, mm. För mig är en filmstjärna. Du, du ser bra ut. Du, du är rolig och intressant när de pratar liksom, utanför kameran. Och jag tycker du ska liksom kunna vara med i olika slags filmgenrer. Och mm. kunna liksom, leverera vilken du än är med Alltså Lost in Translation, liksom, den här indie-rullen- och sen Avengers, som är någon slags actionfilm. <laughs> och sen, vad var mera? Dumpa honom har vi ju som är någon kärlekskomedi, liksom. Matchpoint. Som, och vi med i den här... Vad, Matchpoint, precis. Thriller har vi där. Dramda-triller. Um, mm, ja, nej, men jag håller med. Det var faktiskt jävligt upp. bra Ja. Och hon har varit med liksom robotchicken och ju lånat ut sin röst, liksom. Det känns som hon är överallt, liksom. Hon ser, hon ser jättebra ut, och jag ja, tycker nej. men det var bra. Och det är, ett din jävla favoritregissör var Dardenne. Ja, har jag använt den också. Det känns liksom så såhär... <laughs> det låter som fed när så det borde Dardenne använt någon. Um, nej, men det, det jag menar är det med hög status. Mm. jo jo jo. Nej men jag tycker det är jättebra någon faktiskt. Klass. Ja, jag håller med. Jag skulle kunna uh, Kate Blanchett tycker jag har ett bra klassiskt filmstjärneutseende. utseende mm, kanske det. Gjort uh, lite olika genrer också. Lite fantasy där, lite thriller där, lite historiskt drama där. Men håller ni med om Tom Cruise och Brad Pitt då? Kate Blanchett alltså. Vad sa du nu Tommy? Jag hatar Kate Blanchet. Ah, ja. Eh... Det är det enda jag kommer ihåg. Och den där jävla Benjamin Button. <här> Okej. Okay. Vad var du med som är sällan bra då? Eh, Nämnde du G Sagan om ringen? Jag hörde. Ja, hörde... ah, Galadriel är jag väl där. Elisabeth eh, den andra är det va? som hon spelar. Tyckte jag att hon var bra. Nice. Ja, Fan, okay. det är inte ens prim prim om den filmen. Nej. Okay. Men eller är det någonting du bara säger för att hon vart Oscars nominerad? <laughs> ja, jag har faktiskt sett den. Okej, okay. och den är bra. Ja, den är helt okej. Okay. <laughs> men, men så ni, ni, håller ni med Tom Cruise och Brad Pitt att de är filmstjärnor? Ja. Ah. De är nutida filmstjärnor. Jo, men alltså, är de, alltså kommer de vara är de är de nya Humphrey Bogart och Clark Gable? Ja, men det skulle jag ändå tycka att, att de kan säga ett, så. Ta till tills Ryan Gosling blir... Alltså, ge Ryan Gosling tio år eller någonting sådär så kommer han ta över. Ja, jo, men han är en värdig eh, Gosling, tror jag. vill jag hellre se som nutidens. Fastbender? Ja, fast de är ju inte riktigt där De är eller. inte de, där än. Nej, nej, verkligen inte. Men jag kan se det om tio år mm. att både och Ryan Gosling eh, bara växer så du knakar. Mm. De experimenterar väldigt mycket i sina filmer. Jag gillar det. Det känns inte som Brad Pitt och Tom Cruise vågar ta... Lika stora risker. Nej, precis. Um... Fast behöver man göra det för att vara en starlet? Liksom? Nej, bra fråga. Alltså, jag tycker ändå att en filmstjärna ska kunna våga ta olika risker och prova på olika jag menar, roller. Om du kollar på liksom så här Humphrey Bogart, vad fan har han spelat på olika roller? Ja, han spelar jättemånga olika roller. Har inte det? Det känns som att allting har en trenchcoat och en hatt Och en camel i munnen <laughs> Ja, det ja, tänkte så, jag att tog med en film Ja, men visst, men det är ju den Tidens avgenre liksom, det fanns inte så mycket Att göra om <laughs> det fanns, det fanns, Allting var svartbritt så allting blev noir Ja, men det var inte så sci-fi var inte så populärt Under den tiden ja. Mm. ja, och the day the earth stood still Men det, fan, det rullade inte på så mycket Som det gjorde under 70 Nej, det. det är sant kanske. Ja. Det startar, visst, det kan jag hålla med Men det var inte populärt, det var inte det som prioriterades alltså. Då var det ju snygga män liksom och kvinnor som man kunde bli nu blir man inte så mycket influerad av personerna, skådespelarna utan man vill mest att de ska vara coola och återigen till Ryan Gosling Drive det är ju jättemånga som älskar den filmen bara för att huvudkaraktären är så cool hipster cool Tommy får jag bara, får jag bara fråga, kom det någonting på toaletten? <laughs> alltså det, det, det. tänker att eh, ni fyller en, eller fyller, att ni har en färgburk, en sån där stor fyra liter. Och så kastar ni den bara på väggen. Och så färger det brun. Så ser det ut just nu i toaletten. Nu står korianen där inne och städar. Ja, då kör vi igång då. NDG the G The The G? inte det de som är silent. Nej, Django. Nu kör vi igång då. Ja. Gud. Ja, igång. Vad ah! pratar vi för jävla film Niklas? Django Unchained, Quentin Tarantinos black exploitation Västern som Även är 50% som är vita som jobbar med filmen. Ja, men själva temat får man väl säga är inspirerat av black exploitation. Det är en en svart, stark eh, huvudkaraktär som... Är det en, en, en Western Shaft? Ja, men det är väl en ganska bra liknelse. Han är cool, han, han drar one-liners. Eh... Och han har ett eget teamsång. Django. Ja, istället för shaft ja. Ja. ja. Det ja. är en ripoff, <laughs> kan jag <laughs> Hur som helst... Eh... Filmen handlar om, det äh, under äh, ja, slaveriets tid i Amerika. När, äh, ja, som sagt, svarta människor blir inte särskilt väl välbehandlade. Det äh, man jävligt, ta en jävligt tam beskrivning av slaveritiden? Svarta människor blir inte så väl behandlade. Nej, äh, det var en underdrift, kanske. kanske. Ja, de, de, de behandlas jävligt vidrigt. De säljs och de dödas äh, hejvilt som slavar. En av de här slavarna är Django, som spelas av Jamie Foxx. Har, han har skilts åt från sin fru som också var en slav. Men han räddas av en man som heter Dr. King Schultz, som är en sån här tysk ja, tandläkare slash bounty hunter. Som av olika anledningar behöver Django för ett av, ett av sina uppdrag. Så de här två slår följe och eh, drar sedan vidare mot, eh, mot ett nytt mål som snart uppdagas. Mm. Låter som en spännande film. Och då låter du, har väl sett den? Ja, ja. jag bara säger <laughs> <laughs> Vad tyckte du om det här då, Emilio? Um, jag tyckte det här var, alltså om man ska bara gå in på det direkt och säga att det här är en bra Tarantino-film. Den är, är väldigt tarantino um, Och det blir väl ungefär som man har tänkt sig. Alltså, har man sett en Tarantino-film så kan man ju nästan förvänta sig något sånt här. Ja, men det kan man väl lugnt säga. Hans trade, alla hans trademarks är ju... Mm. Mer, liksom, det... ja, alla hans liksom, tillbaka hintar till dåtidens bio. Precis. Äh... Här, här har han ju uppenbar uppenbarligen gått in för att göra en spaghetti västen Ja, du, han har ju med Han har ju med Musik och skit Precis. Vilket jag tycker var lite roligt Apropå musiken dock Så finns det, alltså den här filmen Jag tycker den är rakt igenom Alltså väl Den är snygg, den, den håller sig Till sitt tema Den spårar inte ur allt för mycket Dock Så musikvalet ibland Tycker jag var jävligt konstigt Alltså det är sjukt bra musik förutom i två alltså det är, du vet lite old school westernmusik förutom i två scener när den bara ballar iväg i någon så här MTV hiphop. hop mm. eh, grej vilket i en av scenerna funkade jävligt bra i en av de andra var helt värdelös tillförde inte någonting till filmen och jag fattar inte varför de var med. Tänkte ni också på det när ni såg den? Eller, eller svalde ni liksom? uh, det liksom? Det känns igen. Men jag, jag tyckte vissa av de här som modern har funk funkade liksom. För det är ju det som liksom uh, filmen var. Det var ju mycket funk. bad ass funk som man kallar det för soundtracket uh, där borta. Badass liksom, funker. Ja, uh, ah, möjligt. <laughs> <Okay. clears throat> och, och så hade de ju... De, de, de, den typen av musik här också är med i filmen. Så jag vet inte, jag, jag, jag tycker man, man köpte det liksom. Mm, ja, jag vet inte. Jag, jag sen sen liksom, har jag ingen minne om det var någon slags här modern Kanye hiphop eller JC. Var det det? Fan, det kom jag tror att det var det en, en, ja, steg, Fox jag... i en eller två så Jamie Foxx sjöng en låt ju vet jag. Mm. Men det måste, det var inte, måste ha varit det mot slutet. kanske Ja, ah, precis. Det var ah, en innan det som bara var så här, de, de bara redo och så kom det in att ontsika hiphop och jag bara nej. Inte har R&B en du tänkt på? Know, whatever. Aha, oj. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det, det var för modernt tycker jag. Ja ah, okej. Okay. Ah, Sint för dig. Mm. Uh, Grejen är varför folk nog har sett fram mot den här filmen så mycket tror jag. är ju för att uh, Christopher Walsh är ju återigen kastad um, som en av huvudrollsinnehavarna. Efter hans succé som han gjorde i Inglour's Bastards. Med all rätt fick han ju en Oscar för den rollen också. Tystnat. <laughs> <Du> <laughs> han, han är ju minst lika bra här. Okej. Okay. Som. Eh... Jag skulle vilja säga att jag, det är den rollen jag är mest besviken över. Okay. Tillåt mig. Ja, men men, men på, på vilket sätt? Alltså du är besviken på den för att den var inte som du hade trott att den skulle vara? Eller bara för att du inte tycker att den var något Nej. Bra? Det var för att jag tyckte att han spelade fel. Eller... Alltså, om jag säger så här. Redan när jag såg trailern på filmen så visste jag att, eh, att det skulle bli ett problem. För att då får man ju reda rätt snabbt att Christopher Walsh kommer vara god inom situationstecken. och att Leonardo DiCaprio kommer vara den här eh, eh, onda galningen. Ja, onda galningen. Slavdrivaren eh, som är svinrik liksom. han är, och, och vit. Han är allt vidigt som man Han är, han är den. typ eh, dåtidens Daniel Gleisner. Ja, möjligt. Ja. Hur som helst, så varför Inglour's Bastards var så jävla bra är ju för att Christopher Walsh är så sjukt duktig på att spela ont. Alltså, när, jag kände, när jag såg Inglour's Bastards så kände jag mig verkligen hotad av hans huvudkaraktär. Han är så jävla han är... labil. Ja, men, nej, labil igen. Ja, men, alltså, han... men grejen är, han, han sitter där och lerar i ansiktet och du vet inte, okej, okay, kommer han bara helt plötsligt flippa och bara uh. mörda mig? Nej, nej, nej nej verkligen inte. Det är det här psykot, som man, den här maniska människan som man har framför sig. Alltså han, han, man vet ju att han ligger redan liksom tre steg före en hela tiden. Och det vilket gör att man hejar på de här huvudkaraktärerna i Glow's så jävla mycket. Så man mm. måste hitta något sätt som man kan bräcka Christopher Walls. Det är, är svinspännande hur de ska liksom kunna liksom komma runt Christopher Walls eh, smarthet. Eh, redan när vi hoppar in i den här filmen redan med introscenen så är ju Christopher Walsh svinsmart när han äh, jagar upp Django som sitter fastkedjad och allting mm. så där. Men nu är han ju på våran sida Jo, precis, och där ligger problemet då känner jag mig så jävla trygg när jag har honom, för då vet jag, mm. då känner jag så här: shit, mm. han är så jävla smart och allting, han, han är, är smartare än Leonardo DiCaprio och det här, det här kommer gå som en vals på rose, liksom känner jag på direkt ja, En vals? En valsprofun. Mm. <laughs> <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår ditt, ditt problem. Vill jag att Kiss Wall skulle faktiskt. Nu kanske det väl bli men vad fan? Jag, jag tror att jag hade känt mig mer hotad om man hade tagit Leonardo DiCapris roll faktiskt och var i undan. Att man hade bytt plats på dem, liksom. Nej, jag vet inte om Leonardo DiCapriens ens behövt spela. Jag skulle hellre vilja se någon, inte klump, men någon, någon, någon okänd skådespelare igen. Därför är du ändå jävligt bra som den här ja. godsägaren. Jag, jag tror att Kristoffer Walsh hade levererat mycket, mycket, mycket bättre faktiskt. Alltså, då hade Operation, jag känt jag blivit lite samma grej som i uh, Inglorious Bastards, att han är skurken igen. Det hade blivit lite tråkigt. Jag tycker det är intressantare att se honom som i en relativt god roll. Och så tycker jag att det. Är... Fin personkemi Mellan han och Jamie Fox Jag tycker det att de passar jättebra tillsammans Det är ett fint par jag, jag vet inte, det är ju mest Som är intressant, han håller ju en... Låda hela tiden Medan Jamie Foxx kanske har 40 stycken replik under hela filmen jag vet inte. Jag... Men det passar du... ändå de karaktärerna Ja, ja men det, det gör Det gör men det är inte så att jag sitter här Och, och blir så här kär i deras Personkemi Jag, jag, vill, jag vill ju bara rädd när jag ska se den här filmen. Jag vill känna mig hotad. Jag vill liksom känna det här hatet som finns. Jag tyckte inte de... det är, det är ju de... också en grej att, att Leonardo tro... DiCaprio, som ska vara den man känner sig hotad av, han kommer ju in efter liksom kanske halva filmen. Ja. Det dröjer jävligt länge innan man får en motståndare. Ingenting heller emot. Jag tycker ändå de bygger upp det. Jag tycker de bygger upp den här miljön och det här vidiga rasistiska som finns, fanns under staten under... Eh, slutet av 1800-talet och framåt. Eh... Nej men jag menar, jag tänker så här att om man kollar på alltså, rent storymässigt och, och utvecklingen av storyn eh, så kunde man egentligen klippa bort jävligt mycket ur den första halvan av filmen och ändå eh, kunna leverera den här storyn. Däremot vill jag inte att de skulle klippa bort någonting för jag tycker att allting passar och allting funkar och det är en jävligt bra film. Men rent storymässigt, alltså, att, att till exempel DiCaprio kommer in så sent i filmen. Alltså, det skulle kunna ha varit mer. Um, jag vill inte säga pang på röd, rödbätan, Men det, det skulle kunna ha varit. Um, mer kondenserat. Hela storyn. Om ni förstår vad jag menar. Alltså att man skulle kunna bli presenterad för. Den huvudsakliga motståndaren mycket tidigare. Är... Fortsätt... Och ha en längre strid med honom. Ja. Innan du fortsätter på det där. Så vill jag bara förklara. Jag, jag håller med Niklas. Fullständigt när du kommenterar. Det, det blir tråkigt om man skulle se Christopher Walls som skurk igen i Tarantino's nya film, liksom, att det blir någon slags upprepande. Men samtidigt tänker jag säga, var, varför inte? Var, varför ska man inte kunna få göra det? Liksom? Det, det finns för inga regler. Liksom. Det var ändå här, två, tre år sedan innan den, när den filmen kom. Och om man gör så bra skrämmande. varför kan man inte göra det igen? Det är en helt annan story, en helt annan kontext, liksom, tycker jag ändå. Jag, jag jo, tycker... nej, det kan man absolut göra. Men jag tycker att ändå att de som sagt, det var ett bra Bra samspel mellan de två. Och sen tyckte jag att Leonardo DiCaprio var jäkligt bra i sin roll också. Så jag skulle inte vilja att ändra på det. Jag Nej, det var... jag ser, jag, men, återigen, jag säger inte att Leonardo DiCaprio är dålig eller något vidare. <coughs> annat, men jag tror bara att jag hade varit mer rädd för Leonardo DiCaprios roll om eh, Christopher Walls hade spelat honom. Jag tror han hade ju okay. bättre faktiskt. Du, du tror inte det heller? Uh, jag vet inte det är, alltså det är, Jag har inte riktigt spekulerat i det Jag, jag tycker att det, att det funkade bra som det gjorde det är... jag, ja, alltså jag tror inte det hade varit bättre med Christopher Waltz För det är just grejen med Christopher Waltz Som du säger i Inglourious Sparrow till exempel Är att han känns så jävla smart um, Och därför ett hot Leonardo DiCaprio's karaktär är inte särskilt smart Och det är inte han som Alltså är hotfull på det sättet Leonardo DiCaprio's karaktär är mer så här. När, om du fuckar med honom då kommer han fucka tillbaka. Men han är inte så jävla smart själv. Jag tror han, han, så det känns som att hans karaktär förlitar sig jävligt mycket på eh, människor runt omkring honom. Eh, för att vara liksom, hotfull. Medan Kristoff Waltz eller Hans Landa i, i inglourious Bastard är det själv. Det är han som är liksom den här one man army. Eh, som eh, rensar upp kring sig själv med de han, han tycker behöver rensas upp. Eh, Leonardo DiCaprio, är, han känns mer i, i Django Unchained så känns han liksom dum men farlig. Ja, jag... det är det filmen faller på mig. Jag blir inte, jag, jag känner redan efter 20 minuter av filmen att ja ah, men fan, här, här blir det inga problem. Vi har ju Christopher Waltz på vår sida. Alltså det, det kommer gå svinlätt här. Och det tycker inte jag liksom signerar för vad Quentin Tarantinos filmer egentligen är. Att det är ju en jävla hård uppgång de här huvudkaraktärerna har genom hela filmen till slutet och det blir nog schysst twist. Men då, jag känner inte att den är där i Django alls. Men jag känner lite alltså, näs, jag vet inte om jag säger äh, tvärt emot, men alltså det jag känner är um, du vet var den här filmen kommer sluta någonstans men jag tycker hela vägen dit känns rätt så fräsch. Alltså Nej, nej, halvvägs någonstans vet man så alltså, att okay, det, det kommer sluta här någonstans. Men vägen dit tycker jag kändes jävligt. Jag vet inte. Ehm, alltså, jag, jag blev lite överraskad lite då och då. Och jag tyckte att det kändes som att du vet var det kommer sluta. Men du vet fan inte hur de ska ta sig dit. Jag, vet inte, jag, jag jämför lite Chris Pauls med eh, den här senaste BBC-serien av eh, Charles Holmes jag jag den helt extremt mycket för att Charles Holmes man vet ju på direkt att han, han, han ligger tre steg före oss hela tiden och även fast han låtsas och inte förstår någonting och vi ska känna typ så, shit vad är det som händer så kommer han bara rabbla upp massa med siffror och ja men såg ni inte den här fönstret som var en spricka på och, och, och hon sa för 20 minuter mm. sedan att hon sprickor och bla bla bla ja, men det är så klart hon, hon någon ologisk olösning. jag kände lite så Kristoffer mikrofonbåls inte lika så att jag var frustrerad som jag blir på han i, i Sherlock men jag kände så här jag, fan, jag behöver inte sitta och oroa mig. Jag, jag kan ju bara sitta och, sitta och njuta. Det är ju förstås bra grej, men jag känner att jag, jag vill bli rädd. Jag känner, vill känna att de har det här hotet mot sig hela filmen. Jag eh, håller med fram till att de stöter på Leonardo DiCaprios karaktär. Då känner jag att det börjar finnas ett hot. Och då tycker jag att det blir intressant på riktigt. Men om jag bara måste... Jag måste säga de två grejerna som jag tycker sänker den här filmen lite och gör att den är inte alls är lika bra som Glorious Bastards. Är dels att de sista 45 minuterna tycker jag är helt överflödiga. De kunde tagits bort rakt av. För filmen, efter två timmar så kan man säga att filmen börjar om igen där den började. Och sen så blir det en sorts kort, en 45-minuters variant av de första två timmarna. Båda mm. de här delarna ja. slutar i en stor eldstrid. En blodig eldstrid när det blir något slags... Jag vet inte, Tarantinos Guilty pleasure med jättemycket blodampuller äh, som exploderar när en massa folk skjuts sig ihjäl. Jag tycker det känns... Jag vet inte, det är som att han, han ville verkligen göra den här spaghetti western och då kände att han var tvungen att göra den nästan tre timmar lång för att Spaghetti-Väster är så långa. Men jag tycker det... Att tyvärr så tycker jag att det är det största som filmen faller på. Han fick slut på material så han började om igen. Ja, ja, men Jag kan hålla med dig, inte helt till fulla, men jag, jag kan förstå varför du tycker att det känns lite travande. Det känns som en re restart efter två timmar, verkligen, det gör det. ja, Och sen, och sen tycker jag faktiskt att, <clears throat> man alltså birollen är ju det som gör den här filmen, känner jag. Christoph mm. Waltz, DiCaprio och framförallt Samuel Jackson som är sjukt bra. Bäst i hela filmen. Ja, jag jag håller på faktiskt det, men, men du, Samuel Jackson har ju Allt man vill att Christopher Walsh skulle ha i den här filmen Samuel Jackson är Den äh, afroamerikanska Den mörkhyade Christopher Walsh i den här filmen Vidrig äh, Som Så fan är ex alltså. Extremt smart och... Ja, och man vet inte vad man har om nästa känns om Verkligen um, Och det problemet då är ju att Jamie Foxx bleknar ju på, lite på Jämförelse Han, han kan ju inte riktigt bära upp den här filmen när han inte har de här skådisna runt sig så är han inte riktigt så karismatisk som den här rollen kräver. Jag tycker mm. han, han var fantastiskt bra i Ray-filmen och han var bra i Collateral. Men jag tycker annars inte att han är så himla kul som skådis faktiskt måste jag säga. Han ser väldigt cool ut men han är, för mig är han ganska tråkig. Ja. Jag har aldrig haft jag har aldrig liksom tänkt på honom som en, av, en, en bra skådis heller. Um, och alla scener där Samuel Jackson är med. Skull. Där ja. var vi en bra skådis. Som... Verkligen. Det är kul att se Samuel L. Jackson tillbaka. Det var ju ett mm, tag sedan vi såg honom som så här, en roll som han verkligen levererade. Jag vet inte, har det varit någonting sen Pulp Fiction verkligen att man säger uff det här var bra, Sam. Snakes on a plane. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> ah, nej, men han, och det här är en roll som, alltså han, han har inte spelat det här förut. Alltså en äldre man. Ah, han var ju helt sjukt åldrad i den här filmen. Ja, och, alltså, han gjorde det jävligt bra. Och som sagt, alla scener han var med, fucking guld. Alltså. Mm. Riktigt, Han gjorde filmen. Nej men, nej, men som du säger att, att Christopher Waltz gjorde Inglourist Bastard mm. så gjorde Samuel Jackson Django. Jaha. Ja, nästa film så hoppar vi på. En film som jag har hypat på som Inåt helvete. Jag tror jag inte har en som film. Fjolårets film som eh, Prometheus. Det är nog nummer två. Fan, jag pratar så jävla konstigt. Man förstår inte en dugg vad jag sa där. Alltså, istället, eller hur? <laughs> Lite osammanhängt. Men, Ja, Men kör på i alla fall. Vi snackar såklart om Cloud Atlas som är en eh, stor film eh, baserad på en novell som kom 2004 av David Mitchell. Och eh, filmen har rönt ganska stor uppmärksamhet. Dels för att eh, den, den har finansierats av... Eh, inte av ett stort bolag utan av mindre eh, finansiärer. Vad sa du? Många små, många böcker små. Många, många böcker små. små har lett fram till den här stora filmen. Så det, man kan säga att det är en, en indiefilm... I en stor kostym. Jag vet inte riktigt vad man ska, <laughs> <laughs> vad man ska säga om det där. Tyskarna ja. har slängt in pengar. Ja, det är många tyska, tyskar som har varit och, ja. och satt in cash. Och eh, det är alltså tre regissörer. Det är Lana och Andrew Wakowski som är mest kända för Matrix. Och så har vi Tom Tyckvers, Tyckver, Tommys favorit. Ja. Parfymen bland annat. Är inte sett. Vad, har, vad är det han har gjort som... som... Eh, Prinsessan och Krigaren är ju svinbra. Den där ska... Och eh, Spring Lola är också jättebra. Men Prinsessan och Krigaren är ju jättebra. The International tyckte jag också jättemycket bra med... Två av mina favoritskådspelare. Cliff Owen och eh, Naomi Watts i Precis. Men parfymen har jag faktiskt inte sett. Den jag har jag sett. Den tyckte jag var häftig faktiskt. Ja, har den du sett Prinsessan och Krigaren? Den stängde jag av mitt i. Jaha, oj. Där. Det var inget bra. Nej, det är lagt. Ehm... <laughs> <laughs> um... Och sen dels har den uppmärksammats mycket för att den, den bygger ju på sex stycken olika story arcs som, sen på no, som utspelar sig i olika tidsåldrar. Som sen på något mirakulöst sätt ska knytas samman i slutändan och ha med varandra att göra. Det, den har ju ansetts vara väldigt svår att filma den här boken och eh, modigt att man, att man vågar tycker jag. Men då sa ju han författaren, vad, vad heter han? Mitchell? Mitchell. Han har ju ändå gått ut och sagt att han tyckte de gjorde ett jävligt bra jobb i att översätta den till ett annat medie. Mm. Ah, okej. Okay. Mm. Intressant. Han, alltså, filmen utspelas, om vi ska ta det kronologisk ordning, så har vi det ute på ett slavskepp. Nej, inte ett slavskepp. Det är under slaveriets tid. Så finns det ett, ett, ett, ett skepp ute på Oceaniska havet på 1800-talet. Sen vidare till nästa hopp så är det Storbritannien på 1930-talet, där den Ung kompositör försöker skriva klart sitt magnum opus, som han kallar för Cloud Atlas. Eh, vidare har vi då San Francisco Cisco på 1970-talet, där Halle Berry spelar en eh, journalist som försöker avslöja en mörkläggning på ett kärnkraftverk. Sen har vi Storbritannien i dagstid, eh, där en gammal gubbe försöker rymma från ett vårdhem. <laughs> eh, spektakulärt. Den hetaste starken Ja... Ah, på förhand så tycker jag att den verkar mest spännande. Sen hoppar vi vidare till uh, aktuella Soul. Som nu heter Neo-Soul. Alltså Korea i framtiden. Uh, år 2144 Där en klon spelad av Donna. Bajdonna. Bajdonna. Uh, Bajdonna, ja. Uh. Hon försöker göra uppror mot sina arbetsgivare. Um, och sist av allt. Ett stort hopp in i framtiden år 2321 i någon slags avatar-värld där Tom Hanks stamm terroriseras av onda <laughs> våldsamma jägare ledda av Hugh Grant. Grant. <laughs> det känns så jävligt... Väldigt eh, intressant. Catch. Surrealistiskt. Surrealistisk. Tommy, du hade sett fram emot det här sjukt mycket. Blev du... ja, men Grejen är att ja. den här trailen sålde in så jäkla bra på mig. Jag tyckte det var superbra musik. och Jag älskar det här konceptet att liksom du ska... Uh, tycker in sju eller sex olika epåker. Och så är det som till och med posten säger Everything is connected Och jag ser något väldigt så här, symboliskt och vackert i det Redan då Och uh, Ja, och sen älskar jag ju Tom Tickvar också som jag sa innan Och jag tycker ändå Syskonen, eller Varshovskis syskonen Är ju rätt så duktiga på det visuella planet Så var, varför inte tänkte jag Alltså om jag ska säga någonting kort om den här filmen och vad jag tycker. Så jag är väldigt ledsen att jag inte har sett om den här innan vi spelar in den här podcasten. För jag skulle jättegärna vilja se den igen för att kunna förstå mer. Och det jag måste säga, det är väl typ det bästa betyget man en film. Jag är ledsen att jag inte har sett den igen. Eller? Ah, ja. Det... Okay. Jag tycker <laughs> den här var grymt bra. Så pass. Mm. Vad är det du tycker är så bra i den? Nej, men alltså, den, gör, den gör det bara så snyggt att knyta ihop alla de här åldrarna. Alltså, de första kanske 10-15 minuterna, 20 minuterna så tycker jag var lite så här: Oj, ska man hålla koll på allt det För som sagt, alla, alla skådespelare spelar ju olika roller i de här tidsepokerna. Eh, och Tommy nämnde väl det förut i, i någon podcast tror jag att de är så sjukt sminkade. Eh, så du känner inte riktigt alltid igen vem som är vem. Mm. Eh, och eh, eftersom allas liksom öden är typ konnektade på något sätt så är det ju ändå lite viktigt vem som spelar vem ehm, i vissa tidsperioder mer än andra. Men jag tycker man kommer in i det jävligt snabbt ändå, ehm, vilket är i sig tycker jag en bedrift när de ska ha sju olika story arcs som de ska knyta ihop. Sex arcs är det väl? Sju är det väl. Spelar det någon roll eller? Nej, det spelar ingen roll. Men det är ändå så här, alltså, det är jävligt många story arcs som, som ska ihop i en film Många bollar och, i luften. Ja, men precis. Och de jonglerar det jävligt snyggt. Jag tycker inte att de sköter det särskilt snyggt. Nej, inte jag heller. Du gör inte det. Alltså, en grej som stör mig är sminket. Ja, det ser äh, verkligen för förjäv, jävligt ut. Precis. Alltså, när, de är i, när, de är i, när de är i Korea och ja. de alla vita människor som spelar koreaner. Alltså, för <här> i helvete <här> vad de ser ut. De ser missbildade ut. De ser riktigt jävla konstiga ut. Är det så ni beskriver mitt mitt framtida barn? Kanske? Mm. <laughs> Hugo Weaving i någon särja gummi. <laughs> och fi fan. Oh, sen, fick, sen fick jag Hugo Weaving göra en liten reprise på sin uh, Smith-karaktär. Ja, verkligen. Han, igen. han och, en agent som springer och jagar. Eller ja, yrkesmördare, jag kanske snarare än. Men... Han springer och jaga folk. Och hans han, han, en väldigt märklig roll också som en så här vad fan är det? En stor fet kvinna som vaktar åldringen. Det var underbart. Var det var underbart det. Alltså jag tycker den, den den storyn var ju så jävla bra. Ja, det var den jag hatar nog mest tror jag. Jag tycker den var... ah, jo, jo den var ju sjukt otroligt att... i filmen, men om bara... jag skulle vilja ha den som en kortfilm bara. Nej, Nej det du, skulle det inte jag vilja. Jag vet, det här rallarslaxmålet som är i slutet på den där Underbart. Här, det säger slow motion när tänder flyger ut. Underbart. Eller när ja. de här gamlingarna drar iväg med en bil. och till, till David Hassel på flåten Looking for Freedom pumpande systerion. Jävla bra alltså. <laughs> Jättesjukt bra. Ja. Jag har på att sänka betygen på den här filmen. <laughs> alltså jag, jag, jag vet inte. Jag vill se om den. Jag vill se om den så sjukt mycket. För det känns så här... Jag, jag, Alltid det är jag dum eller så är den sjukt dålig på att liksom förklara vad den handlar om. För jag, bara, jag kom ihåg när jag satt och såg den så är det så här. Men vad fan ska jag heja på? Och varför? Och, vad, vad, vad är grejer med allt det här liksom? H, vad, vad får jag ut av det? Ja, alltså... Om man ska du, försöka. du har ju suttit på Wikipedia efteråt, vet du. Ja, jag för, för, precis. <laughs> för att försöka få ihop det här. För det var verkligen inte klart, som sagt, hur... Hur de här grejerna hängde ihop. Och sen när de väl hängde ihop. Då var det så här. Jaha. Ja precis. Det var inte så här. Det var en axelryckning då snarare. Ja. Och sen tycker jag. att, alltså, om det är något som återkommer. Så är det ju det här med. med att mä mänskligheten upprepar sina misstag. Det här med slaveriet precis mm. i början. Och sen i framtiden. Så är det också förtryck där mot. Äh, klonerna i Sydkorea och så vidare. Kan vi bara kommentera. Eh att det, det var också min, min favorit då, det var den enda gången jag skrattade högt var Soylent Greenish People ja. nu får du förklara Det är en film Det är liksom. en gammal film om om man, om man vet vad Soylent Greenish People är och vad det betyder så var det jävligt kul då och sen kopplade det ihop med någonting senare i filmen Det är väl typ någon, någon form av mat som är gjorda av människor det inte så. Ja Ja, nu har du spoilat lite vad som händer på <laughs> Det, det. Bara, fan, är värdes vad fan du lipa den Nej, det är inte lugnt Du spoilade det, inte var... du spoilade inte Soylent Green, du spoilade Cloud Atlas Nej, du, nu är det du som Nu är det du som har spoilat den Nej, det där klipper vi bort Det där får du fan bort. inte ha mer vi Det klipps ingenting <laughs> Jesus, Victor, alltså. ja uh... Hör nu det lyssnare Tommy Niklas hatar er Ja, jag vet inte, alltså... Och sen, och, de försöker som sagt bolla mellan de här olika eh, genrerna som, som jag känner som... Filmerna känns som lite liksom urvattnade klischéer på något sätt. Alltså om du tar det här Neo Soul-partiet och bara och lägger det åt sidan som en ren film då, då är det ju en så dålig matrix blade Runner kopia. Du menar som, att om man kollar på alla... Separat? Separat så håller de inte... Nej, då är de jättetråkiga och intetsägande. Men och de ska ju inte ses separat. Nej, men jag tycker inte att det är så kul att se dem som en helhet heller. Så Jag tycker inte att de har gjort ett, ett vidare jobb med att, att få det här att funka. Liksom. Och sen om man sen börjar tänka på att ja, vad handlar egentligen den här filmen om? Ja, det är någon så här konspirationstriller på 70-talet som känns bara som en liksom så här, floskelfest på något sätt. Då undrar jag liksom, vad, är, vad är meningen med den här filmen? Är det för att de ska försöka glänsa med att, att sätta ihop de här uh, olika storyarcksen eller är det för att berätta en bra historia? Alltså grejen när vi pratar om det så här i efterhand och um, frågan blir lite mer vad har man fått ut av den här filmen? Alltså, då inser jag att jag har ingen jävla aning. Jag Nej. vet inte egentligen vad den handlar om nu när jag tänker efter, men jag tyckte fan om den om åkturen när jag såg den. Och jag, jag du, du vill sitta där i baksätet med de här gamlingarna till. Ja, usch. Mm. <laughs> Look for Freedom. Nej, men alltså, jag, jag skulle jättegärna gärna se om den här filmen och jag tyckte den var riktigt cool och snygg och jag, jag, jag gillar den men när jag tänker efter, vad fan fick jag ut? Alltså vad, av den, vad handlar det om egentligen? Jag, jag skulle nog också vilja se om den. För nu är jag nog beredd på vad, vad det kommer vara för skit. Vill jag inte säga för er är inte. Men jag vet vad, vad, vad det är för något nu. Jag tror att jag, jag, jag hade alldeles för mycket höga förväntningar på den här filmen. Vilket märktes av efter 20 minuter. då Jag, liksom, jag kunde inte bry mig mindre om alla de här karaktärerna. Jag, jag, jag, jag, jag, jag tror jag varit mer irriterade på karaktär, huvudkaraktärerna än... Kär vi dem som jag tror de försöker få, vill få en att bli. Liksom. Det är väl sådana för Hail Berry och. Ja, det är väl bara hon jag tycker är rätt så bra faktiskt. Som jag tycker jag... det är jättekul att se henne i en stor roll. Alltså, eller, eller flera stora roller blir väl snarare. För hon är, mm. det är väl hon och Tom Hanks. Så... Ja, de är väl main är karaktärerna får man säga. Så det var kul. Jag um, tyckte också att det var väldigt. Fin musik och så vidare Alltså det finns ju bra ansatser Men jag som sagt jag tycker inte att om jag, ska om jag ska rekommendera en annan film istället Där de korsklipper mellan olika tidsåldrar Så tycker jag att uh, The Hours tycker jag gör det mycket bättre Ja, bra exempel Det är inte lika många tidsåldrar Det är ju tre stycken där Men det där kan man liksom hantera det Och göra det på ett elegant Jätte sätt det är det faktiskt Där hänger man verkligen med också ja Det har de gjort bra i redigering ah, nej, men Det håller jag verkligen med om här, blir, här har de ju tagit sig vatten över huvudet känner jag Även om jag liksom uppskattar eh, Försöket Så tycker jag inte att eh, det har fallit väl ut Jag kanske kan tänka mig att se om det här Någon gång snart uh, Eller ja, nej eller längre. <laughs> Inte snart kanske Jag tror jag måste ta en liten paus Från, från Cloud Atlas men... Och gör du på de här pauserna Jag undrar vad du tar en liten paus <laughs> <laughs> sitter du hemma och virkar någonting och eller vad då? du in i väggen <laughs> Kör in dig i heroin Emilie, vad, vad, vad gör du? Varför sitter du och skriver? Ja, det är inte jag Nej, okej okay. ja, Vart du ledsen nu? För jag och Niklas är inte så fancy Nej, jag bara, jag bara insåg att era åsikter är skit, så Jag slutar bara lyssna Ja, det är så du gör när du <laughs> När folk inte heller håller med mig Då stänger jag bara ute men kan, kan inte du göra så att du ser om den här ganska snart och, och kommer med någon typ av andra åsikt och säger om den blev bättre eller sämre och så vidare? För jag orkar inte se om den. <laughs> ah, nej, men det kan, det kan jag definitivt göra. Jag, jag är helt okej okay med att se om den här snart. Jag kanske möjligtvis in i göra det till nästa eller näst, nästa avsnitt. Jävla ja, skitfilm. Ja, och eh, då är vi tillbaka till vårt eh, favoritsegment i den här podcasten. Det var ett tag sedan faktiskt, eller hur? Ja, det har varit jävligt skönt. Du gillar inte den här Man Jag måste delen. komma på grejer. Jo, men det är ju vår tredje vecka för fan. <laughs> Stille för mycket alltså. Tur för dig då Emilia att det var min tur att göra en lista. Och eh, den är lite halvaktuell kan man väl säga att den är... Eh, grejen är att innan vi Reser till sol, jag måste ju bekänna saker Att jag har otroliga eh, Problem med att eh, flyga jag, Det blir bara värre och värre också Jag får sån eh, dödsångest Och jag sitter som Bruce Willis Gör i Die Hard och liksom Masserar tårna eh, Vet ni vad jag menar för SEMA? Ja, nej, inte Emilio, han har inte sett det man okay. <laughs> mas masserar flygplansmattan med tårna för att på något sätt lug lugna ner sig. Chillpills med massage typ, kan man säga till det. Ja. Eh, jag jag, jag sitter ju och kör samma grej här också, men jag, jag blir bara svettig. Jag badar ju svett under de här, särskilt när det kommer till eh, landning och eh, flygstart. Grejen är, jag, jag, jag lider av någon slags, inte hypocondricker, men så fort jag får något kanske en knöl på kroppen eller någonting sånt där. Eller att jag råkar nysa så får jag ont i huvudet så måste jag googla allting. Eh, och då kanske jag googlar nysning, ont i huvudet. Och ni vet Google när man startar ett ord eller mening så fullföljer den liksom på de liksom största träffarna. Mm. Ja. Till exempel man skriver bamse så kommer det upp dunderhåning automatiskt. Eller sånt där. Och då alltid när jag söker på någonting som jag har konstigt i kroppen så kommer det alltid upp cancer. Och då får jag panik, då får jag lägga mig ner på golvet och kila ner mig. Eh, det samma gäller med flygning. Eh, särskilt liksom två, tre dagarna innan jag ska flyga. Så är det ju kaos i mitt huvud. Och jag gör det inte lättare för mig. Och säkert inte nu när Youtube har kommit. Vilket gör att allting finns tillgängligt nu för mig att titta på det. Eh, och då är, finns det tre filmer som jag alltid tittar på. Scener från de här tre filmerna. Innan jag flyger. Och det är såna här flygplanskraschscener. Bara för liksom... Peppa upp mig liksom så här, ah, men så här, så här kommer det nog gå till. Alltså Fan, du, du är ju dum i huvudet. Ja, det är möjligt. Uh... <laughs> jag säger att det här är ingenting att re rekommendera folk att göra innan de flyger. Men jag måste göra det. Jag vet inte vad det är med min kropp. Det om... Så fort jag är orolig någonting så måste jag söka upp det liksom. Det är samma sak när vi beställde den här resan. Så var jag... fick jag välja vilket flygbolag vi skulle åka. Och då innan vi bokade så var jag tvungen att kolla upp dem och hur många gånger de har kraschat de senaste <laughs> 30 åren. Så jävla, jag... vad, vad var det för siffror? Vad kom det till? Nej de har inte kanske någonting British Airways Ooh, alls. nice. sen ah, sen, sen sex, var, var det inte de som hade så här fullispiloter? Nej, det var, de har ju snackat lite om det, onyktra piloter, men det tror jag alla är nästan det. <laughs> Fan liv de, de måste är ju så, ja. äh, Men äh, ska börja plats nummer tre. Det här är Game Trace med de här tre filmerna faktiskt skulle jag tänka. Men någon måste ju vara först och någon måste vara tre. Ska vi bara säga att du skällde ut mig på planet för att jag var dum. Ja, ah, men du måste ju tänka på att jag är rätt så hög också. Jag tycker i mig massor med piller och jag blandade ju massor med piller för, även för min diskbroxpiller så jag kan liksom slappna av och det här eh, panikångest står på beskrivning på det du var inte så det själv Nej men jag, jag, var, ju, jag var ju som the Clown liksom, känns det som äh, allt var väldigt provocerande för mig, the Clown hade inte få sin nikotin <laughs> jag kan säga att jag ska försöka lägga upp eh, lite film det, det finns filmklipp på Tommy på ett flygplan jag ska försöka lägga upp det på den Facebook-sida vad berättar ni egentligen lite snabbt? Vad var jag sa till dig? Jag, jag minns det här så dåligt. Nej, men jag vet, men... Du är ju för krossad. Tom, Tom är alltid så här väldigt... Uh, han trycker på folks knappar och, och gillar att reta så här. Så här och då... <skratt> <skratt> men, som sagt, när vi är på flygplan då är han väldigt harmlös och sårbar. Och då kan jag inte låta bli att uh, fråga hur står det för att Tommy? Och så vidare. Men jag förstår ju att det, det är taskigt att retas med någon som är flygrädd, men nu på tillbaka vägen när det blev lite turbulens så, så lutade jag mig bara lite framåt och tittade på... Lyfte upp ögonbrynen gjorde du också. Ja, men jag, försökte, du figur? jag försökte lugna ner situationen. Men, Med dina ja. ögonbryn. Ja, jag tänkte att det här dämpar väl hans ålder. Det här behöver han just nu. Ja, men då väser Tommy till. Håll käften, Niklas. Mm. Så, så lutar jag mig tillbaka i stolen och får en klump i halsen. Och, ja. och säger ingenting. Borde jag ta på efteråt du jag var rädd att, jag vågade inte ens gå på toaletten efteråt. Du var rädd att passera mig i gången. Ja, jag vågade inte ens titta åt håll. det håll. Var... Men nu är vi kompisar igen så det är lugnt. Ja, tror du. Vi börjar med plats nummer tre. Det, ja. det här är ju film som jag gillar extremt mycket också faktiskt. Det är en helt bra film och den, den har dragit igång en helt okej okay franchise faktiskt. En av de bättre de här skräckfranchise-filmerna. Det är såklart Final Destination jag pratar om. Det är ju öppningsscenen när vår eh, huvudkaraktär som får de här, uh, vad ska man säga, han, se, han ser i framtiden kan man säga. Mm. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men han, han, det är en skolklass som ska till Frankrike från USA. Och när han sätter sig på planet så blir han ju med om det här som kommer hända dem, alltså han, han kan han se. En vision. Ja, precis. En vision, tack. Att liksom Vid starten när de tog tog upp luften Så hände det någonting fel med kopplingen och allting Och det blir bara en stor jävla explosion liksom. Och eh, sen vaknar han till Och märker, det är det här som är så bra Det är inte själva liksom explosionen och kraschen Utan hans panik som han får när han, när han är med om att det här Kommer att verkligen hända Att han verkligen vill ut ur planet Snabbt som fan, han märker att shit Det här kommer att gå så jävla fel alltihop liksom. Den paniken känner jag med honom Ibland och, det här, ta, ta mig bara av från det här skitet just nu Ja, jag håller med att den, jag tycker den är obehaglig också faktiskt måste jag säga att den, för det, det är precis i, i starten som det här planet äh, havererar och bara exploderar, och där, jag brukar tänka på den ibland när vi, när man äh, under själva starten, att tänk om det bara är en gnista som slår an och, och så kommer den en stor eld i någon motor och så sprängs bara hela planet vad ja. tyckligt, så skulle det skulle vara Ja, precis. Det är därför den här inte hamnar liksom högre upp. Är för att jag tror, även fast paniken är väldigt skrämsande så tror jag ändå att det är en snabb död. Liksom. Det går över väldigt snabbt i en explosion. Mm. Eh, vilket det verkligen inte gör i på plats nummer två. Det här var en av mina favoritfilmer faktiskt när jag var liten. Jag har sett den flertal gånger eh, bara för den här scenen faktiskt. Den är verklighetsbaserad också, vill jag minnas. Det är filmen Alive jag pratar om. Mm. Är det någon av er som har sett den? Fotbollslagskraschen. Yeah. Ja, precis. Vad fan är de? Nu kommer jag inte ihåg vilken sport det är. Rugby är det, är det, det är någon... rub är väl? Ja, mm. ah, precis. Vad är det? Argentinskt lag eller någonting? En ah. Chilenskt eller någonting sånt där. Det är i Sydamerika i alla fall. Ja, ah. som eh, flyger lite för lågt över de här bergen. Jag vet inte vart det är någonstans. andra Den är det. kanske Precis, och där. Grejen är att eh, det som gör den här filmen så spännande är att de har ju satt fast kameran längst fram på planet. Alltså med den här gången där alla passagerare sitter. Och skapas ju planet bara av, inte mitten men långt bak på planet. Så märker man hur de här huvudkaraktärerna, eller huvudkaraktär, men hur det här, de som sitter längst bak en efter en liksom så här flyger av planet liksom i Ner mot sin död. Liksom. En och en sugs ut liksom, med som håller på kraschlandet. Och och där har jag också en stor panik liksom, att om man väl kraschlandar liksom, tiden, det, det kommer ta liksom. och att det här att flyga ut ur ett plan från x antal tusen meter höjd och grejer. Och... som sagt, går det snabbt. Liksom, då är det inga problem för det spelar ingen roll. Du dör innan du hinner bry dig. Mm. Men att bara sitta och vänta på det. Ja. Jag tycker man fångar det rätt så bra för alla sitter liksom, och skakar bara. Eh, så, sitter bara och stirrar rakt fram och skakar och menar som ser det är någon också se, snabbt klipp där, det är en av eh, hur personen hans granne bara flyger iväg liksom han baserar väntar han på att det är ett handstyr man klarar sig eh, jag vet inte jag, jag tycker den är svin bra crashen man fångar den här paniken ångesten väldigt snabbt ja jag håller med absolut den, den är obehaglig och om jag bara ska flika in så kan jag tänka jag nämna The Gray som jag vet att ni hatar men jag tycker att den flygkraschen i den filmen har lite liknande drag som den här. F att folk flyger väl ut har jag för mig lite ur planet och kraschar i. Och The Grey väldigt mycket. Jag skrattade mest att den flygkraschen. så, alltså, den tog inte på dig? Nej, det gjorde jag inte. Men det har jag nog mycket med filmen. Att jag... Om det är inte är en bra film i början ska jag inte köpa det liksom allting. Då känns det bara bara fik fiktion alltihop. Vilket det är också men jag vet inte. Jag, jag gillar när det blir det här autentiska i flygkraschen och fast Final Destination är lite overklig sågilligt ändå paniken. De han får liksom, när han upptäckte att det här kommer gå till helvete. Den ja. paniken får ju när vi får turbulens. Jag vill bara resa mig upp och skrika. vi kommer dö. Jag för jag berätta en rolig anekdot förresten? Ja, jag, när jag skulle åka till Gotland med ett sånt här propellerplan så var det en unge som satt bakom mig kanske 7-8 år som var mer flygredd än vad jag var. Det var inte så smart att och, och sätta oss i samma. Men så ska ju planet gå ner och såklart så börjar skaka lite sådär. där. Och då knäppar han av sig säkerhetspältet och jag tar tag i min stol och skakar stolen och skriker i mitt öra. Det kommer dö! <laughs> <laughs> Men så mamma sitter bredvid honom och försöker lugna ner honom. Och jag, jag, jag sitter bara och skakar på stolen. Och säger jag, ja, fan, fan, det kommer dö. Det är kört nu. Var det här din flygrädsla bildades på något sätt? Eller var det? det är mamma som skrämde upp mig faktiskt. <laughs> det är en del lång historia, jag får vi ta en annat avsnitt. Det var, det var det värsta jag var med om. Nästa film har jag faktiskt inte sett. Jag tror ingen av oss har sett den här filmen. Nej, dock har vi suttit och kollat på just den här scenen vi ska prata om nu. Precis, det är filmen Fearless jag pratade om med Jeff Bridges. Det var en av mina kompisar som jag berättade att jag är spinflygrädd och sånt. Då ska du inte se Fearless. Vilket jag såklart gjorde direkt när han sa att jag inte skulle göra det. Eh, Niklas du verkar inte tycka om den här scenen alls Eller någonting sånt där Men Tror jag det ja, det... men, ja jag vet för att den är väldigt Den är lång, ja, Den är väldigt, väldigt... obehaglig tycker jag. Jag, jag Men grejen är att För, för det är Jeff Bridges sitter på ett plan Och så, märker man att uh, planet håller på att få den här turbulensen liksom, att Planet skakar liksom, Och alla sitter och håller i liksom storsäten Att stirra bara rakt fram det, det säger rätt så mycket om mig men det som fångar väldigt mycket är den här lilla pojken Jeff Bridges ska gå fram till. Som håller i den här, man får ju alltid, alltid ett sånt här flygplanskudde som man trycker mot sitt bröst. Det flygplanskudden använder jag hela tiden när jag åker flygplan. Och jag exakt samma som ungen, trycker mot mitt bröst och liksom knådar den som bara den. Så jag vet inte, när jag ser den här scenen så ser jag mig själv sitta bredvid Jeff Bridges som lugnar ner mig. Samtidigt som Jeff Bridges tittar ut mot cockpiten och man ser liksom att planet liksom vinglar ner för kraschlandning. Jag stirrar upp mot Jeff Bridges, grinar och Jeff Bridges trycker ner mig mot kudden. <laughs> och vi <laughs> <laughs> That's the way to go. Okej, okay, alltså fort det är turbulens. så tänker jag på Jeff Bridges kommer igången, gången, sätter sig bredvid mig, trycker ner mig mot kudden och säger it's gonna be okay. Okej. <laughs> Ja, jag, jag känner mer i den här ångesten, faktiskt ja. Obehaglig. Sen, sen tycker jag ändå att det är en snygg scen när, väl, när planet kraschar. Det blir, de har tagit bort all, all eh, miljöljud. Den är väldigt så, poetisk. Ja, precis. Det, är, det är någon symfoni som ligger i bakgrunden. Eh, men man ser det här vidriga att när planet slits loss i delar. Man ser liksom, kaplar och allting liksom flyger ut samtidigt som alla de här passagerarna lever. Och det är också en sån där skräck. Liksom, att säga fuck jag vill bara dö nu på direkten alltså det här, det här är inte kul alls alltså förstår du vad jag menar? att man, det här är inte kul alls det är så jävligt så det är att man hinner sitta och tänka efter vad som håller på att hända och... ja, jo, men det var ju det jag sa för det, liksom att här, jag bara sitta och vänta på det men just så här, det här var inte kul alls det ja. konstaterande liksom. jag börjar svettas redan nu alltså. ja det blir inga fler flygningar för dig och inga fler flygfilmer heller kanske jag vet inte. Båt funderar jag på att liksom, köra i framtiden. Tuffa ni väg till Asien med båt. Åka till Korea på fartyg. Ja. Ja, men inte det spännande då? Men vet om det blir tillräckligt spännande för att det ska vara värt att göra det. Det kanske, kanske blir som någon slags life of Pi, Att jag hänger med Richard Parker och gänget. Liksom. Ja. Sälja en bok och så blir jag då, då skulle jag inte skratta så mycket va? Kanske inte. Ja Niklas, jag vet att du har några bubblare Ja, dels alltså, om vi ska ha autentiska flykrascher så saknar jag United 93, som är alltså den filmen som handlar om 11 september-attackerna. Och de här flygplanen som blev kapade av terrorister. Mm. Um, eller filmen handlar ju främst om just det här planet som, där passagerarna lyckades avstyra attacken som skulle ske mot Pentagon. Uh, och istället så kraschar planet på en åker någonstans. Alla passagerare där. Uh, och det är ju jäkligt mycket ångest i den här kraschen för man får, verkligen, man får ju verkligen vara med på hela händelseförloppet och man känner ju med passagerarna hur deras oro växer och undrar sig oj vad är det som håller på att hända. Man, gradvis så förstår man ju, precis som de, eller ja vi vet ju men man för, när, de börjar, när det börjar gå upp för de här passagerarna att de tänker inte landa planet, de tänker krascha planet och hur de då hanterar situationen. Jag tycker det är väldigt starkt och ångestframkallande hur dödar de piloterna nu? Jag kommer inte ihåg det. Är det att de, de övermannar vakterna som är utanför själva pilotcockpiten. Mm. Sen så tar de någon matvagnar och börjar slå in dörren. Här för och tar sig in och lyckas avstyra attacken. Men dör allihopa själva då såklart. Vilket mm. gör att det blir mycket. Det är jobbigt att se. Den paniken alltså. Alla är ju terrorister för mig alltså, när jag går på ett <laughs> sjukt alltså. Varenda så. jävla gubbe eller tjej liksom som ser lite mysko ut, så är det en jävla terrorist alltså som sitter där. Alltså, ja. bara, alltså just det där, det där planet um, inledningen på Zero Dark Thirty när man får bara höra hör uh, så alltså, ja. röstmeddelanden från mobilen folk som folk har ringt från det här planet liksom mm. alltså oh, jag, jag, jag måste göra dåligt nu bara tänka på det. Ja, jag, sånt här letar jag också efter. Jag, jag kom inte på hur man kunde ringa från mitt plan. Det kanske inte gick. Ja, men du kan ju bara sätta på mobilen. Det ju... oh. ja jag har det, det är inte som att du är rädd att det ska interfera med planets... Nej, nej, nej. Jag bryter mot alla. Och ipad och allting. Liksom. Allting står ju tickar. Bara... Mm. <laughs> Hade du mer också, Niklas? Ja, men om vi ska säga en som är lite mer... Kanske inte lika realistisk. Men det är ju Die Hard 2. När eh, terroristerna tar över en hel flygplats. Och eh, inte låter planen landa på eh, landningsbanan. Och så börjar de bränslet ta, bränslet börjar ta slut för vissa, vissa plan. Mm. Och så lurar de ner ett av planen för att statuera exempel. Och eh, släcker ner landningsbanan. eller vad det är, och sen, och... är det inte att de ljuger med den här läritud, eller vad det heter Jo Hur... men precis så är det. Så att piloterna tror att de är längre från landningsbanan än vad de är. Och sen så tänds... Bruce Willis står ut och viftar med ett par facklor. Ah, på just. ja Och så, så ser de då, för sent tyvärr, piloterna att de är jättenära marken. Försöker styra planet. Det landar och fattar eld och alla brinner inne. Inklusive en eh, liten flicka tror jag som man har fått se innan sitt och leka med en... Alltså, fan vad det här är. Det är ju den mörkaste jävla konversationen vi någonsin haft i den här podcasten. för jag mår ju dåligt nu. Du... Att barn och dockor och sånt där. Inte Nej, du bara vidare på det. Breaking Bad har väl också någon stark scen här. I, som liksom ihop, knyter ihop eh, säsong två. Eh, säsong, hela säsong två liksom. En flykrasch. Just det. Ja, den är också obehaglig. Ja, ah. Det är också en sån här man... Jag tycker det kan vara obagligt när man flyger att man tänker... Hoppas de har koll på alla andra plan uppe i... <laughs> det är tur att vi inte hade den här konversationen innan vi skulle ut och flyga. Då hade det väl inte blivit någon resa, Tommy. Men så här är allt efter när jag liksom flyger fram och tillbaka hem. Då gör jag ju alla ballan hela jävla tiden. Ja. Du är... Wow, en gång till. Du, du kan jag sitta och snacka och babbla om hur mycket jag vill. Så här. Men sen om vi skulle, skulle flyga om en månad igen så skulle det bara ta några dagar så skulle jag liksom grina mig till söms varje natt i tre veckor ja, Men Jag lägger upp de där klippen på dig på planet på vår Nej, sida det, det, det gynnar väl ingen <laughs> Det bidrar bara till folks flygräns ja. Du har ingen sån där film Flygplans nej Nej, jag alltså jag undviker det där alltså jag, Nej Det är väl The Grey i sådana fall alltså jag, jag, jag, Nej, jag undviker sånt men för, om ni säger temat i min film Det är inte fly på en skrash, utan någonting som ser Triggare än när man tittar på det, Att man kanske är lite rädd för har ni något sånt så här, Som är i filmväg att man... Just det här Jag har ju en annan grej och det är när det är knivar Och sånt när folk skär sig i handleden Och sånt det, är, det är, då, då kräks jag nästan när jag ser det Och gud jag bör, b -b bubbla upp i magen Nu när jag bara pratar om det Eller så är det min skärt som är igång igen Men det, ni förstår vad jag menar va Jag vänder dig. Flygkrascher eller något utöver det. Ja, Båt. det. Någonting man blir senare över. sener som man blir lite så bland skräckblandad förtjusningar av kanske. Båtkrascher. Båtkrascher? <laughs> Speed 2 när båten kör in i hamnen. Det... Men Willem få skriker. Ja. I, i... Nej han är inte ett flygplan då väl? Ja just det. Ett segelflygplan åker omkring. <laughs> underskattad den då tycker jag. Ja herregud. Ska specialavsnitt <laughs> om den filmen. Ja. Emilia har du något? Nej, jag kan inte komma på någon så här riktigt så här pet peeve just nu. Jag ja, jag, jag vet inte. Nej, Ska nej, vi tyvärr. Skit i det här då? Ja. Ja, snälla. Vet någon vad vi kommer prata om nästa vecka? Nej. Äh. Okej, okay, men då skiter vi det. Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnade.